By byl malý přední jmenován jako uh, direktorých filozofických studií a gymnází. Od 60. let zastával pouze úřad direktora pro matematiku a fyziku. Uh, sám filozofem nebyl. Uh, a v korespondenci například s Boškovičem se vyjadřoval pouze K Laginsové nikoli nikoliv filozofii. Uh, Stepnek, ale udržoval korespondenci s Christianem Wolfem na univerzitě, ale pravděpodobně kvůli jeho učení nebo matematickým spisům. Takže věnoval se matematice, fyzice, astronomii a velmi rozšířil matematickou programu, která se stala Boza a lukňovnou. Nejvíce je rozdějován v dějinách meteorologie, za zásluho do dnes fungující meteorologickou observatoř Klementinu, ačkoliv jeho pozorování, pozorování jeho samotného ještě nebyla pravidelná. Po rozpuštění řádu jezuitů v roce 1773 Josefem II. mohl zůstat ve své funkci a zemřel v roce 1778. Pohřben je v kostele svatého Salvátora v, v roce 1780 mu byl na pokut Marie Terezie urván Klementinu památník, který se nachází naproti vstupu do na astronomické ježe. Ano, ano, to z Varsala, tam je to uh, Jo, to jsem nevěděl, tak, jo, tady, Já jsem jenom toho pelenutýnu. Jo, určitě je v tom No, právě, uh, tak tady je ten alvátor, uh, že jo a tady je ten steplink, když se prostě projde přes ty dvě nádvoří, tak to je ten steplinkův památník a takhle je, vypadá. Tak do klemy. Ne. Tohle stojí naproti vstupu do astronomické věže. Je to kousek od těch vchodu. Uh, jo. Jenom, za celovík a plená skupina. Za v podstatě Když tam chodíte každý den, tak ale nebudete jako počítat, potom šíleně, šim, šíleně. Uh, uh, a dítěcky bojuje matematickou větu a ta pocholení dolů potom druhé ní nad smrtí a, uh, nebo je to hodno změnit, protože často se nestávalo, že by státník postavil pomník vědci, jako v tomto případě Marie Terezie. A kulturně historický kontext, oproti spekulativnímu odvozování výsledků se kladl důraz na rozum a fakta obecně v 18. století, takže také v univerzitní vý... výuce měla být zaváděna experimentální fyzika, a je protagonistou Stepping v direktora filozofických studií. V letech 1753 až 60 probíhala v tomto duchu podstatně podstatě nový vedení tzv. filozofická neboli koncesy, které byly formou školení než pro studenty, ale pro spolubratry, jezuity. Jejich smýšlení bylo často proti experimentální fyzice, proti novým metodám. V roce 1758 musel například Stepping. Obhajovat nadřízenému řádu, že se na jeho filozofických schromážděních neprobírají žádná škodlivá témata. Tady jsou, já nevím, z názvů můžeme vypozorovat, co se tak asi probíralo. Byla to tematika matematická, fyzikální, astronomická. V dalších spisech můžeme najít například Toryčeliho pokus který demonstruje přítomnost sadeckého tlaku v prostřednictví v odměrném válce, anebo, což je s podívem článek o zušlepťování vlny ovčí, protože stejně byl typicky městský člověk, takže se to nezdálo příliš pravděpodobně, že se bude věnovat i tomuhle, tomu tématu. Tak, ale nás zajímají především ty astronomické věci, takže několikrát byl pozorován zatmění měsíce, jednou už ve 30. letech 18. století, po druhé, což je teda tady v roce 1748 na základě výzvy Berlínské akademie. No a toto měření zatmění měsíce bylo použito pro přesné určení geografických délek Prahy. Stephenkovi potom z Berlína poděkoval sám uh, Leonard Euler, matematici ho znají, uh, filozofé možná ne, ale uh, byl to významný jeden z nejvýznamnějších matematiků z 18. století a uh, Euler ho také uh, vyzval k dalším pozorováním zatmění již slunce a zákrytů, i petrových měsíců, kteří, které měly určitou geografickou délku nějak ještě přesnější než to zatmění měsíce. Uh, tak tohle je ta astronomická věc. Můžu přerušit tam, jak to bylo, umbrát Keplerův. Ano, ano. ano. Co to, má? No, to, Já to jsou jsem to to všechno, no, tak jak si k tomu blíž, tak to jsou všechno uh, v podstatě, jak probíhalo to zatmění měsíce. Tady jsou přesné časy, kdy uh, jakoby stín. Uh, Kročil do nějakých kráterů, které se právě takhle jmenují. Ně nějaký kráter jmenuje, já nejsem astronom, bohužel, ale tak to jsem tak, način, jo, to tak nějaký kráter, kráter, tam. kráter se jmenuje Tykomův, nějaký, uh, nějaký Keplemův, a tady je přesně čas, kdy uh, ten snídň dorazil do tohle z toho kráteru. A, uh, a na základě toho uh, potom právě mohl určit nějak přesnou geografickou Snávčují astronomické věži. Ta teda byla následně potom po tomto měření za dní měsíce vlastně čím dál víc vybavována astronomickými přístory, a stala se astronomickou observatoří, jak to, ačkoliv původně astronomická observatoř nebyla, a také ta věž nebyla pojmenovaná jako astronomická věž, ale jako věž matematická, protože v ní pouze bylo předtím muzeum matematických přístrojů a matematických modelů planetárních systémů, přírodopis, přírodopisné sbírky, také, kytky, květiny a nebo minerály a vše bylo přístupné veřejnosti, v podstatě opravdu jako muzeum. Tady je jeden model planetárního systému, který Steppling popsal ve svém jednom spise Geometrii z roku 1751, mimochodem. Stephen píše, že teda kromě, kromě samotné té Brahové Brahovy, geocentrických představ také Saturnové a měsíce, Nikoliv však měsíc Venušin, na čeho bych chtěl poukázat, protože měsíc Venušin. Tehdy se astronomové domnívali, že o deset let dříve byl pozorován ačkoliv šlo o mílku, následně se ukázal, že měsíc Venuše nemá, ale kdo pozoroval tento měsíc byl jakýsi James Short, nebo kdo měl pozorovat tento měsíc, skotský astronom, právě se kterým Stepning bude vést korespondenci ale už ho tedy takto po 50. letech řekněme. Na to teda než to za měsíce zmíněný je přechod Venuše, pozorování přechodu Venuše přes sluneční věc, takže tohle není Venuše, to celé, to celé je slunce a tohle je Venuše. To je jed, který nastává ve dvojicích jednou za sto let, ve dvojicích oddělených um, několik let. Takže letoš, jakoby v ve 21. století, v našem století, tak to bylo v roce 2012 a 2004. Byly dva přechody Benushe a v tom 18. století to bylo 1761-1768. Takže ty uh, pozoroval a uh, znal k tomu plán Edmunda Helleho uh, z předchozího století, možná ještě, možná vlastně ještě z 18. století. Prosím, ten přechod, ven vše, přechod Venuše. byl 1761 až 1768 v 18. století, mám napsaný. Ne? Samozřejmě je to chyba. Jo, 69. 69. <tězvy> jo, to nám to pozorování, jak na severu, tak známe kůlkovo pozorování na, na Tahity. Ano, ano, a 69. Je to, je, to, je to možné promít, je tak to jsem to to chyba. Je to, ale v podstatě, jak říkáte, to byl plán pozorovat tento přechod venuše z různých míst planety a na základě pozor, porovnání potom jednotlivých měření a, propočítat astronomické konstanty. A, stepping se tedy toho účastnil pasivně, protože sám a, nepozoroval kvůli mraků nic údajně za druhého částečný úspěch to měl mít, ale přijal právě delegaci védenských astronomů, které, které cestovaly někam za Polární kruh, takže to byl takový kontakt aspoň tady k tomu. Zmínka je tež, že pozoroval kom komety. Ty fotky, to jsou ty z našeho ty jsou A myslím, že to je to že je to z toho prvního přechodu. No. Pak je ještě přechod Merkura, ale ten je ten častější. Ten byl Lodní, ne? No, ale... Vím, vím že, je prostě jako... že, ten, že ten venuš je opravdu vzácný, no? ten už se nebude opakovat do následujícího století. No? V eh, eh, roku 1754 tak vydal Stepling eh, spis o kamenném dešti, eh, kde měl na, na žádost eh, větších instancí ve státu eh, podat objasnění eh, události pádu kamenů z oblohy eh, u na Táborsku. Takže šlo o meteority, ale to víme eh, dnes, on to ještě Stepling považoval za eh, horniny, které. Byly vyvržené ze čili nějakého sopečného původu, které potom u táboraté teprve spadly. A pro nás je právě v podstatném mělapis, protože se na základě, na mého, na základě jeho vydání Stephen dotázal zmíněný James Short, na co se je, co, co, co, co neznáme, protože. Ten dopis od Shorta se ztratil, ale zachovala, zachovala se právě Steppingová odpověď, která je teď uložena v Anglickém muzeu. E, tak a, e, potom mu Stepeng ještě sám jednou Shortovi z vlastní iniciativy e, poslal dopis o tom, jak Lisabonské zemětřesení v podstatě ovlivnilo. E, Lázně, teplice v Čechách, v svébných Čechách, takže jak vlastně účinky toho účinky dopadly i, i na české země přes tu obrovskou vzdálenost mezi sadlnými a teplicemi. Um, oba dopisy byly přeloženy do z do angličtiny a byly probírány na schromáždění londýnské královské společnosti a to v podstatě um, žijou měsíc po um, potom dopise um, Druhý dopis byl významnější. Pravděpodobně e, a obyčany zajímalo zji účinky slávonského zemětřesení v různých městech Evropy. Toto je e, tedy ještě k tomu prvnímu dopisu, tak to vypadal ten meteor, který spadl do tábora. Je... tak by se stal že to je nějaký měřítko. Podle je to, nepozná, že Je to, na... A, je to, je, to, je to fakt. No, co vám to můžu říct? No, já to taky nevím. Mm, no. podle toho příslušná Takže je hodně. Když tenhle, tohle tenhle jsem kus měl mě tak zaplněl, nemůžu mít tady k dispozici pro své vlastní, jakoby nějaké geologické výzkumy právě to matematizovat na v tom matematickém mizu, v, v stop. A následně se to dostalo teda do, do, do do muzea, do muzea v Víjni, protože je to uh, v Němčině ten nápis taky. Uh, tady je uh, teda autograf, v podstatě jeden ze dvou zachovaný vůbec, se uh, sterlingovým písmem uh, toho dopisu Schortovi, uh, vpravo, uh, jak to bylo přeloženo do angličtiny, jak to bylo dokonce vydáno v časopise Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Zde potom záznam o tom, jak to bylo čtené na půdě královské společnosti. Um, oba dopisy tedy nejsou součástí, tohle je uh, vydání uh, korespondence, které bylo vydáno už čtyři roky po jeho smrti v roce 1782, a uh, oba dopisy tedy nejsou, nejsou, nejsou jeho součástí, dvou silních nevěděl taky, uh, je to i záležitost v roce 20. <hý> 20. století. Celá korespondence, by zasluhovala jako nějaké kritické vydání a překlad, protože zastavuje právě do mnoha evropských států a jen že by potom byli právě ty dopisy s Christianem Wolfem. Ta poznámka tam náhoře, já to teda to Tohle z no. No toho. No, to, to bude nějaký excelentic. Hmm. Tak. To je taká Skoro já ani nepovím, jako že který knihovny je to nahrádceň. Já myslím, že Smolka to všechno, všechnu bral opravdu národní knihovna. No. Takže bych řekl, že to, co na tomhodceň, takže když tak se to dá podívat, to to Taky se neví, kdo tu korresponenci vlastně viděl, že dohošel. Zkračuj. <kab arguments> co no, se myslelo, že, že to vydal Vydra jako Stepnikův student, ale není to pravděpodobné. Právě tedy 20. století se domnívají, že, že to, to Vydra to A dokonce byla i možnost, že to byl Dobrovský ale v nějak to Takže je to otevřené a otevřené je proč to vlastně vyšlo ve Vratislavě která v podstatě ze ani s jeho žáky neměla žádnou pořádnou souvislost uh, nějaký spis, uh, takže tohle je, uh, kde, kde publikoval. Takže sice se už měl vyhraňovat proti, proti uh, spekulativnímu odvozování výsledku, ale ta interpretace v jeho spisech pořád velkou roli, spisy byly tady psány a vyšly tedy buď jako samostatné tisky, nebo právě v časopisech. Menší část byla uvedena potom v a v především časopise a loumen privátně. Autorem překladů, pokud to bylo s avant -lumen, tak a avant a tak autorem překladu byl Antoni Stradt a alespoň Jan Bílom a, a, a, a měl přeložit Jan Tesánek vlastně většinou vycházeli z přijetí stále ještě nového Newtona. O tom, že měl k Newtonovi blízko, Stepling svědčila rozpráva o příčině zemětřesení, kde v době, kdy se vlastně myslelo, že příčinou zemětřesení je elektřina, tak Stepling přišel s tím, že ty elektrické jedy, které které přesně doprovázeli jsou v podstatě až následkem a příčinou je nějaká uh, elastická síla, která teda byla jako vlastní a oproti tomu, gravitační uh, působila uh, vodorovně, zatímco ta uh, Newtonova měla působit nahoru a, a, a takový rozdíl. A uh, já bych se chtěl blíže věnovat uh, aspoň představit uh, a jeden konkrétní článek a to, uh, Um, článek s tímto názvem uh, byl uh, publikován v roku 1877 právě v Apandlumen v Němčině, uh, není známý žádný dřívější originál a tak není jasný, jestli uh, to Stepling vymyslel takhle až na konci života nebo jestli jde o přetisk nějakého ztraceného originálu uh, z latiny. Uh, je to text, který uh, využívá matematického aparátu kuřiloseček a především proto, že nepoužívá diferenciální počet, tak je poměrně srozumitelný. Uh, jsou tam předpojeny tyto dva obrázky. Měnám uh, krátce, že bych to skomentoval. Uh, uh, objekt A působí na objekt B nějakou přitažlivou silou a zároveň s tím uh, Udělujeme objektu B nějakou rychlost v tom vlastně Tak A. No. A teďka ta přitažlivá síla k tomu bodu A zakřivuje ten objekt, tu dráhu to, toho objektu, to tak co a, a, a je potom jedno jeho hnízko podle toho hledáku naše. Pro zajímavost poukážeme na odlišnost. Statingové obrázko proti dnešku jednak nezakresl tu elektrickou dráhu, to jsem až dokresel já, ani ten vektor rychlosti, ta rychlost je u jako stepen dána v podstatě polohou nějakého toho bodu kde je dnes, dnes je body B a A, a když ten bod D třeba je takto takhle prostředku, tak ta dráha potom bude být protaženější. Když ten bod D, bude umístěn až třeba do toho bodu A, tak potom se z analytické dráhy stane parabolická, parabolická dráha. Je to zajímavé vyjádření, v jak obejít vektory na poprázdcích, ale zároveň musíme protnout, že v tomto vyjádření step je obsažena už v podstatě gravitace k bodu A, čili hmotnost. Objektu A a hmotnost objektu B, ale přesto je to zajímavé, já jsem to nenašel v žádným jiném autoru. Takhle tohle odvození, že ten gravitační zákon vedeme u žálozečce, to už tak je v není? No, to je, ale uh, jednak teda se v, uh, v celém spise Newtona nejmenuje, ale to právě pravděpodobně je jenom nějaká, uh, nějaká politická věc. Uh, určitě to mělo znít na nadšení, ale to, co v něm to není, nebo co jsem tam nenašel, je právě tohle je to vyjádření uh, grafický. Uh, a, že... a jak rozvodíte dále tu orybu, jenom takhle jako geometricky, to nějak z toho oblásku, nebo tam nebo kůže, to z toho obrázku není úplně zdroj, že se to zaktivuje, to je kvalitativně. Jo, ale že zrovna to zakřivení z toho dělá tu lepší. Liční... Já bych do toho nechtěl jít moc dohloubky. On to tam vysvětluje právě v tom textu. Na základě dvou stránek matematických vzorců to v podstatě není kromě toho jediné, kromě těch jediné slovo. Ale jde o to, kam na té CDA, na, nebo na té. A umístíte ten bod D. Kdybyste to umístil ještě, ještě za ten bod A do třeba sem, tak už by to byla hyperbola, tak už by se to, to přepilo prostě jakoby jinak. Ale je to, asi to sem, asi to sem nepatří, no. ale je to, je to zajímavé, jak no. říkám, nenašel jsem to někde jinde. Pochopil jsem tedy to odvození, protože tam protože Smolka tam říká, že vlastně ještě vůbec jako zanedbává čas, nebo tam má jední řádce první a ty hodnosti se s těmi hodnostmi taky nějak nepočítá nebo je nezohledně v těch vzorcích. No to je právě ten form, ale já do toho asi nechci jít hloubší, jde o to, že v jediný z té Smolkovy monografie v podstatě nekomentoval Smolka sám, ale jakýsi rakouský fyzik, ale komentoval to špatně a, a není uh, pravda, uh, že by uh, že by, že by uh, rychlost. On to tam má, ale má to tam uh, v poměru. Uh, on řekne, že uh, máme uh, Jaký si poměr, který je poměr síly přitahované, kterou je, e, e, e, je objekt B přitahovan bodu A v tomto bodě B a potom objekt e, potom té, e, v podstatě tíhy, kdyby, byla, kdyby byl ten objekt B na zemi. Jo. Což ale e, e, potom vyloučí, že jo, e, nutnost. E, jako znát uh, hmotnosti objektu A a hmotnosti objektu B, protože ty se právě v tomto poměru uh, vyruší. Ale jak říkám, nech, nechtěl bych do toho jít nějak loup, loup. Teďka se na to není nějak prostor. Uh, já bych spíš chtěl poukázat tady na uh, takové uh, zajímavou hypotézu, která. Uh, um, Bych ještě vstáhla tady, k tomu, tady k tomu spisu, um, protože Stepling neuvedl, uh, co je uh, vlastně ten bod A a co je ten bod B. Čili my bychom se mohli domnívat, že uh, jde o, o geocentrický model, jako se právě domníval ten německý uh, uh, fyzik, který rakouský fyzik, který komentoval. Tento spis a že by prostě byl bod B, který nějak obíhá kolem, kolem země. Což ale Step neuvedl a stejně tak dobře by mohl, mohl ten bod A být třeba mohl být Slunce a, a bod B v tomto případě po parabole, tak by mohlo být nějak na, nějaké, nějaké vesmírné terapii nějakým zpěvem nebo, nebo něco. Já bych chtěl ale poukázat ještě tady na tu fresku, která vznikla v 50. letech a tady k tomu spisu bych to stáhla, tak, že v podstatě nemuselo jít jenom o heliocentrický model, kde v podstatě za ten střed přidražděvosti bychom tedy brali slunce, ale mohli bychom za ten střed přidražděvosti brát jakoukoliv výjezdu, jako je třeba tady na té fresce, Uh, když se zaměříme na jednotlivé hvězdičky, tak tady ty uh, uh, kruhové nebo elektrické dráhy kolem nich tak jsou uh, v podstatě uh, vyjádření jako planetární systém a uh, parabolické dráhy nebo protáhlé elipsy uh, uh, tak jsou vyjádření, že kolem každé, každé té hvězdy potom ještě prulítají vlastní komety, je to celé uh, v podstatě vyjádření uh, nekonečnosti vesmíru, které byla na základě Bruna, Eulera a, a Descartes. Takže, takže možná se taky inspiroval právě touto freskou, která byla zrovna dokončena v Clementínu. Zároveň v Clementínu Marie Therese iniciovala vlastně vznik v stolice pro krásná studia, či jako estetiky. A v tomto v této souvislosti bych chtěl přečíst aspoň, aspoň úryvek k definici pojmu estetický prožitek, který právě se v této, v této době rodí. Je to tedy pojem Aleksandra Guthrieba Van filozof filozofa německé racionalistické tradice zejména v terorii poznání, navazovaná na třída Sám se považoval za žáka Christiana Wolfa a na mého spolumětu interpretoval. Jenom tedy k tomu estetickému požitku, jako o něm píše Tatar Kěvič, historik umění 20. století už. Pojem stanul v centru úvah o krásnu v 18. století ve Francii, stejně jako v Anglii nebo Německu. Němec Baumgarten dal tomuto hledání definitivní porodu v díle estetika 1750. Byl předvědčen, že zážitek se nedobí z krásna, ale především z dokonalosti, kterou krása poudhaluje. V Opozici k této intelektuální teorii se angličtí senzualisté Home, Hutchinson a především Burke. Dopadli s německými filozofy jako Sulce a Moses Mendelssohn a tvrdili, že estetický zážitek je především stejné povahy jako ostatní smyslové požitky a patří do oblasti citové a pocitové. Bytě nadán jedinou modalitou, která ho od nich odlišuje. <tějí> uh, tak, to perlička uh, Už bych uh, zakončil tak jenom skrnutí, uh, že. Teplník založil hvězdárnu v Klementínu a, a přesně proměřil, proměřil geografickou dálku prahy no, a že uh, měl kontakt. Když uh, kdy se, kdy, kdy se uh, tematika českých zemí probírá na půdě společnosti skoro nikdy, uh, bylo by to vhodné třeba prokazovat. Uh, tak já uh, děkuji za pozornost. Za přednášku jsou nějaké dotazy? Mě tam zavělo, jeho dizertace byla proti nesmyslně velkému rozdílu hladiny oceánu a moří, a on to jenom teoreticky zase promyslel, nebo jezdil po světě a proměřoval nějaké data? Musím se omluvit, asi je to špatně, jsem to špatně zařadil. Jo. Ta dizertace proti názoru o, o výrazné nerovnosti na oceánu. Uh, nebyla jeho, ale to byl spis, který se tak jmenoval s názvem Dizertace a uh, kdo o tom napsal byl jakýsi uh, pruský uh, uh, autor Kühn uh, a Stepping to v podstatě jenom komentoval. Jo. Uh, na druhou stranu, že bych na tady o tom spisu jako by mohl uh, mnoho říct, uh, to jako, jako nemůžu. Uh, No, Ten no, to, necestuješ, nejsem ale... po tom světě a měřit, může, může Tohle opravdu čistý Ačkoliv ty Stephenovy spisy byly opřeny o tu dobovou literaturu, takže já věřím, že v podstatě o té problematice nerovnosti moří hodně načetl. Samozřejmě nikam nejezdil. můžu jenom k tomu poznat. Ono to. Často bývalo tak, že tu dizertaci toho studenta napsal ten profesor. Jo, a ten student, ten, ten student pak potom byl podepsaný, on tomu profesorovi často platil za to, ale <těk> to už byl ten profesor. jsem to byly, to byly no. jednání, které psal ten profesor, ale před nimi byly zkušební otázky těch studentů. Se to připojovalo vždycky do toho spisu z nějakého důvodu, to nevím. Takže no, je, jako je možný, že prostě. <těk> To tohle někdy stalo, ale... Oh, Myslím, můžu děkuji. Myslím, ten působil v době, kdy proběhaly dost velké polemiky a útoky vůči jezuitskému řádu od těch 50. let a po 60. letech to budkoly a on měl v relativně výraznou akademickou veřejnou, veřejnou pozici. Anglaží, žoval se nějak, a byl závěr orientován, řekněme hrubě os, osvícensky, ale na druhé straně jizuické působení. Jak se každému politického případě obrany a útoků na jistě Tak jak Steplinga znám, v podstatě to Hans, opravdu asi nebyla jeho parketa. Stepling se nechtěl věnovat ani filozofii a v podstatě nechtěl ani tuhle funkci. Nejdřív jí odmítli, když mu to Maria Terezie ukázala, Vlastně na základě nějakých jakoby, nadřízených v tom, v, tom, v tom řádě to potom musel přidat. Tam jde o, o to politické přesvědčení právě těch, těch jezuitů, těch nadřízených, kteří chtěli mít jakoby, svého člověka na, na pozici toho direktora. Stepping sám v podstatě nebyl, nebyl politický a ani, ani o to opravdu nějak nestál. A ani není zmínka, že by cestoval do, do Vídně, i, kdy, i když jako při té jeho, uh, při té jeho uh, funkci to asi jako by možné, možné bylo. Uh, a ještě, aby se stavil nějak na obranu uh, proti, proti, proti útokům, proti tomu to opravdu ne. Spíš, uh, spíš tak v těch spisech, uh, občas čas od času, i když byl tady osvícenec, tak čas od času pořád ještě poukázal na to, že vlastně je, je dobré, že toho že toho nevíme všechno a že prostě něco musíme nechat na, na Pána Boha. No. A tím v podstatě si usmířil i jezuity, kteří, spolu spolubratry, kteří Sami byli často proti Steplingu. Tam je ještě o to, že Stepling musel sám obhajovat prostě svoji nutnostkou pozici v době, kdy, kdy Církev obecně pořád ještě brala jako ten geocentrismus, či víc. Těžko by potom ještě vlastně z toho řádu ven na veřejnost vlastně mohla nějak jeho působnost. Řekl bych, nebo leda, leda, tak pro ty, pro ty studenty, kteří tedy nebyli jenom jezuité, ale byli i svědčtí, tak, že jakoby nějak skrze tu matematiku, skrze ty jeho spisy mohl vlastně ovlivnit jejich smíření směrem spíš k té racionalitě, ale spekulaci z ní strany. Já bych doplnil, že. V roce 1958 vydal generální věkář Timony oběžník, kterým útočil z hlediska čistoty víry na právě takzvané nové myšlenky, což byla Leibnizova nauka o předzjednané harmonii a Newtnově názory ve fyzice. Steplink právě se to tomu musel bránit. Musel na to odpovídat v tom smyslu, že si to přeje císarovna, aby se vyučovaly ty nové myšlenky, což jako ústa tomu timonimu a pak taky to obhajoval tím způsobem, že bral to jako cvičení na, během výuky, že obhajují ty myšlenky a jenom z hlediska šíře poznání a nikoli. A že jsou samozřejmě různé názory na to, jestli, to, jestli předzjednaná harmonia odporuje víře anebo ne. A takhle to více mě a relativizoval a nakonec se pokryl tou nový terezí. Čili asi, jak říká Honza, se do takovýchto věcí moc nechtěl namáčet a snažil se spíš zachránit, co se dá, aby ho neotravovali. Já jsem se chtěl zeptat, jestli ten oběžník, já ho ho můžu nemůžu najít, prostě, jestli to existuje Zatkal se s ním nebo ten Timoneho? Jsou jenom ty dva dopisy, které jsou v tom komercium epistolikum. Tak ještě nějaký dotaz? Dobrá, děkujeme přednášejícímu i diskutujícímu.